La cànsula musical del dia d'avui ens porta a recordar un gran personatge i, a més a més, ho farem amb l'excusa d'un disc seu, editat originalment el 2005 i que tornava a veure la llum amb un format més modern, per dir-ho així, el 2025. Parlem de Diango i el seu Íntimamente. Que mundo tan diferente I que estamos frente a frente Somo dos adolescentes que se miran sin hablar. En Josep Gómez en Romero va néixer a Barcelona el 8 de maig de 1940, cantant de música romàntica, melòdica, conegut artísticament com aDiango. Al llarg de la seva carrera ha obtingut 55 discos d'or i 40 de platí, tant a l'estat espanyol com a diversos països llatinoamericans i també als Estats Units. En aquest íntimament ens porta alguna de les grans interpretacions de música romàntica que podem escoltar, com aquest com ho han passat dos anys o aquest abraça Com si fuera primera. Recordem de Diago que va néixer al barri de Sant Antoni de Barcelona, fill d'una família humil. La música ja la vivia a casa seva perquè el seu pare era trompetista. Si tu dels companys del Conservatori de Música de Barcelona va recórrer Europa durant dos anys interpretant diversos tipus de música i en tornar a Barcelona va començar a forjar-se ja com a cantant solista íntim, de veu esquinçada i emotiva. El nom de Diango el va adoptar per al Diango Reinhardt, aquest guitarrista de jazz gitano quan molt el coneixen el dia d'avui. Va debutar el festival de la cançó del Duero, el 1965. Cançons que formaven part d'aquest àlbum i que han estat grans clàssics de la música llatinoamericana, com El dia que me quieres. El seu primer disc el va editar l'any 1969, Django, amb el qual va obtenir el primer disc d'or a l'Argentina. La En aquells anys, se també va protagonitzar cinema amb la pel·lícula El mundo des de las jóvenes, al costat de Gina María Hidalgo. Color viento curiós que en aquell temps la seva música tingués molt d'èxit a l'Amèrica Llatina, en contrast amb l'escassa repercussió de la seva música a l'estat espanyol. Que no va arribar fins l'any 1976 al mercat de la balada romàntica, amb aquell nostalgi. Se su amor, la noche que me quieras, desde el azul del cielo. Després d'obtenir en el mateix any el premi, el millor interpret i la millor cançó del festival de Benidorm, en Si yo fuera él, va començar a triomfar amb d'altres peces, Por esa mujer, Doctor, Amor de Tango, Cuánto Quieres, la mare, recordem que també la va cantar en català de Costa i Sonenyes. A cançó que encara avui en dia se'n recorda com una de les màgiques a casa nostra. Sempre el repertori de Diango incluïa baleros, tangos i ranxeres, les velles cançons a les festes dels 60, desenes d'èxits a propis i fins i tot a peces que també eren líriques amb el seu moment i que també interpretava. I sempre amanecia con un beso y tú después me preparabas un yo me despedía cada día, soñando con Cançons màgiques allarquen de la seva història i de la seva música. Un personatge destacadíssim, que també va participar en el disc de la Marató de TV3, amb aquells concerts fantàstics al Palau de la Música, per presentar l'àlbum en català quan l'amor és tan gran va cantar amb el tema principal del disc al costat d'en Jaume Aragall. Un dels grans personatges de la història de la música en aquest país, també en duos, amb Celia Cruz, amb Óscar de León, amb China Easton, amb Roberto Goyinec i amb Pimpinela. Que todo passa aquí en ti. Música fabulosa que calen recordar i nosaltres ho hem fet avui precisament recordant aquest íntimament el seu àlbum del qual podríem escoltar peces com El que m'has te agredido, L'Emociones, Aquell Esta Tarde Villo Verde, Estranyo, Aquest Momentos que també com algunes de les quals hem escoltat amb la Brazzame també, també varen ser famoses en la veu de Julio Iglesias. Però per acabar aquesta càpsula musical i així hem recordat a Diango escoltem aquest clàssic Somos novios Somos novios Pues los dos sentimos mutuo amor profundo con eso y ganamos lo más grande en este mundo nos amamos nos besamos como no vimos nos deseamos y hasta a veces sin motivo o sin razón nos se enoja Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de dos besos recordar de qué colores son los cerezos sin hacer más comentarios somos un odio besamos como novios nos deseamos y esta vez veces sin motivo o sin razón nos enojamos. Somos novios mantenemos un cariño limpio y Como todos procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios tomos no